Permanentziak reprendrons idailean permanences en septembre. Permanentsiak berriz irailean hartuko ditugu. Ezbadu go raindik likurik e espero dugu Baiona Angelu miheritzeko herriko etxen laguntza ukaitzea. Lezotasioa uh, uh, uh, Lebasko alkarteak onartu du gure erresibitzea irailetik goitzi. Permanentzien egiteko asteazken azken arratsaldez 3 eta